Bueno, saia e, de baloratzea eh de boraldia partioak o baina bueno, gain artekoan ikusten e, ba, e, ez da denon bezala, talde honek orpegi du partido guztietan, eh da partido guztietan, batzutan hobeto estatzen okrago, baina Bai, bueno, beti ere aurpegi emanez eta beti ere saiazkuntza e, gehiena emanez, orduan aldetotik eh ikustetelen bezala aro egoteko e, talde batekin eta ekipogatik gain da eta izan e, bueno, ba gure momentu honak eta txarrak izan ditugu, eh azkena ba bueno, ba lortu, baina ezoten ez bezala, bueno, ba el, el aldatzen da, Plexeko helburuari aldatzen da, baina bueno, beste partia dakagu, eh astea orain berdu eta bueno, ia irazteko gai eta eta bueno, ba denboraldearia maiera ona mantendiogun. Nikozute talde talde izan izatu dituztela gora berak eta gukere, gure izan dugu, Ege da bueno, ba momentu txarrori pasare nuela, eta eta sufri jo eta eta, eta eta ez da reserva ba, momentu txar bati, bueno, aurregin ondoren, ba holako eranzun bat egitea porque eta taldeak ikusi da, momentu txarro tira tindanen ondirten da lana eta eta amaitza egin zit Azkenen momentu txarro hori erakusten e, da eta isladatzen da, baina uno aldetatik e, taldeak beti ere esaten on bezala aurpegi emandu eta eta izan e, bueno, gora bera horiek izaten die partidu guztietan e, talde guztietatan zaie. Bueno, e, orekin bizi eta ikesan badu bueno ae, ala ere ba, bueno eso tenéis un ba, talde hone beti betea puntu hori erakutsi du eta eta bueno ikesan gaur txalotzeko izan da va honten ez da